Kölkésdöccenők, így hívták. Felszállás, körözés a mező felett, majd landolás, újra meg újra. Egy ezzel töltött teljes óra a fülembe bömbölő húthám repülő nagyja több volt, mint elég, és nagy megkönnyebbülést éreztem, amikor végre kiszállhattam a gépből. Távozó oktatomhoz odalépett egy másik tiszt. – Hogy boldogulsz vele, vúdi kérdezte tőle mosolyogva. Woodham repülő főhadnagy nem lassította le a lépteit, és a fejét se fordította felé. Hm, – Ne is kérdezt, felelte nagyot a és ezzel el volt intézve a dolog. Tudtam, hogy nem nekem szánta őket, mégis megütöttek a szavai. Meg sem jött a kedvem, amíg be nem léptem a barakba, ahol repülőstársaim vidám üdvözlése fogadott. – Hello, Jim! – Hogy ment, Jim? – Hangjuk úgy hatott rám, mint a balzsam néztem a pritseken elnyúló olvasó vagy dohányzó fiatal és rájöttem, hogy szükségem van rájuk és a barátságukra. Az állatok is így vannak vele, szükségük van barátokra. Láttak már két állatot együtt a mezőn? Lehet, hogy nem is ugyanahhoz a fajhoz tartoznak, mondjuk egy póni meg egy birka. Mégis együtt vannak. Mindig elbűvölt ez az állatok közti bajtársiasság, és gyakran eszembe jut, Jack Sanders két kutyája, mint a kölcsönös odaadás legjobb példái. Az egyik egy dzsingónak hívták, és amíg befecskendeztem az érzéstelenítőt a szöges drót tépte sebb mellé, az erős bulteriel csak egyet nyűszített. Aztán úgy döntött, hogy megadja magát a sorsának, és egykedvűen merett maga elé, miközben én belenyomtam a tűt. Ez alatt elválaszthatatlan barátja, a Skipper nevű Korgi gyöngéden harabdálta a dzsingó hátsó lábát. Furcsa volt, hogy két kutya van egyszerre az asztalon, de ismertem a kettőjük közti kapcsolatot, és nem tettem megjegyzést, amikor a gazdájuk mindkettőt rakta az asztalra. Miután lekezeltem a sebb körüli területet, megkezdtem a varrást, Jingo pedig észrevehetően ellazult, amikor rájött, hogy nem érez semmit. Ebből majd megtanul a Ging, hogy a jövőbe kerüld el a szöges rút kerítéseket, mondtam. Jack Sanders felnevetett. Két lem, doktor úr. Azt hittem tiszta a levegő, amikor ma reggel szabadon engedtem, de ő meglátott egy kutyát a kerítés túloldalán, és úgy lött ki, mint a nyíl. Szerencsére agár volt, és nem tudta elkapni. Folyton frásztozol a gazdádra, Jing, simogattam meg a betegemet, és a nagy, római arcélő fej fülig élő vigyorral fordult felém, miközben a farkával boldogan söpört végig az asztalom. Igen, ez elég meglepő, nem? kérdezte a gazdája. Mindig verekedni akar. Az embereknek, meg a gyerekeknek még sincs egy rossz szavú. Hű, a világ legjobb természetű kutyája. Befejeztem a varrást, és bedobtam a tűtett tába az álványon. Hát ne felejts el, hogy a bulteriel eredetileg angol harci kutya, és Jim csak az ősi ösztöneinek engedelmeskedik. Tudom én azt, csak állandóan résen kell lennem, amikor leveszem róla a Ágyatlan Egyetlen kutya se lehet tőle biztonságba. Kivéve ezt az egyet, Jack. mutattam nevetve a kis Korgira, aki ráont a barátja lábára, és most a fülét rácsálta. <tosz> Igen, ez fantasztikus. Azt hiszem leharaphatnál fülét is annélkül, hogy büntetéstől kellene tartania. <tosz> Valóban csodálatos volt. A korgi 11 éves múlt, és a mozdulatok merevségében a romló látásba már kezdett kiütközni rajta a kora, míg a bulterien mindössze három évesen ereje teljében volt. Szögletes, hordószerű melkasával a pompás állat olyan volt, mint egy csont és izomkötek. De amikor túlságosan elfolyult a fülharapdálás, beérte azzal, hogy odafordult, és gyöngéden hatalmas ákapcsai közé vette Skipper fejét, amíg a kis jószág visszavonulót nem fújt az állatkapocs olyan, akár egy acélcsapda, de szerető öleléssel fogja át azt az apró fejet. Tíz nap múlva gazdájuk visszahozta a kutyákat a rendelőbe, hogy kiszedhessem a varratokat. Aggodalmasnak látszott, amikor feltette őket az asztalra. – Jingo egyáltalán nincs jó, doktor úr – mondta. – Már napok óta nem eszik, és sídalmas látványt nyújt. – Megbetegedhet attól, hogy elfertőzik a sebe? – Hát persze. Alaposan megvizsgáltam az összevart területet az oldalán, végig tapogatva ujjaimmal a hosszú sebet. De itt a leghalványom nyoma sincs fertőzésnek. Se duzzanat, se fájdalom. Szépen gyógyul. Hátra léptem, és végignéztem a bulteri elem. Furcsán lehangolt volt, lógatta a farkát, és teljes érdektelenséggel mered maga elé. Apátiáján mit se enyhített az egyik mancsát szorgalmasan a harapdáló barátja. Skippernek láthatólag nem tetszett, hogy ennyire semmi beveszik. Áttette működését a társa másik testrészére, és most a nagy kutya fülét kezdte el rákcsálni. Mivel erőfeszítései továbbra sem jártak eredménnyel, bereerősített, és egyre nagyobbakat harapott. Egyik oldalról a másikra rángatva masszív fejet. De Jingo úgy viselkedett, mintha ott se lenne. – Hé, elég lesz, Skipper! – mondta. Jing most nincs olyan hangulatba, hogy gorombáskodj vele. Gyöngéden felemeltem és letettem a padlóra, ahol sértett járkálásba kezdett az asztal lábai között. Alaposan megvizsgáltam a bolteriert, de csak a magas lázat tudtam megállapítani. Negyven fok, Jack. Nagyon beteg, efelől semmi kétség. De mi a baja? Ilyen magas lázzal csak is akut fertőzése lehet, de pillanatnyilag nehéz megmondani az okát. Megsimogattam a széles fejet, és miközben végigfuttattam ujjamat a fehér bundán, sebesen járt az agyam. Az állat egy pillanatra felkapta a farkát, és rám, majd a gazdájára emelte barátságos tekintetét. A szemnek ez a mozgása volt az, ami megragadta a figyelmemet. Gyorsan felhúztam a szemhéját. A kötőhártya normális rózsaszínnek tűnt, de az inhártya sima fehérjébe felfedeztem egy nagyon halvány sárga árnyalatot. Sárgasága van, mondtam. Észrevett valami furcsát a vizeletén? Sanders bólintott. Á, igen, most, hogy mondja, láttam, hogy felemeli a lábát a kertbe, és kicsit sötétnek tűnt a vizelete. A vese pigmentek miatt. Finoman megtapogattam a hasát, mire a kutya kisé összerándult. Igen, határozottan lagy a terület. Sárgoság, bámult rám a gazdája az asztal túlsó oldaláról. Hol kaphatta meg? Megdörzsöltem az államat. Nos, ha ilyen állapotban látok egy kutyát, két dolog jut először az eszembe. A foszformérgezés és a leptospirózis, A magas lázat tekintve most az utóbbira tippelek. Egy másik kutyától kaphatta el. Lehetséges, de valószínűbb, hogy patkánytól. kezik patkányokkal? Ideünként igen. Elég sokkal belőlük a régi csilka orba meg a réten túl, és Jing néha bemászik oda utánuk. Na ez lesz az, mondtam. Nem hiszem, hogy érdemes lenne továbbkutatnunk az okát. Lassan bólintott. Egyébként is az egy dolog, hogy tudjuk mi a baja. Az a lényeg, hogy elkezdje meggyógyítani. Egy percig Némán néztem rá. Nem olyan egyszerű dolog ez. Nem akartam őt elkeseríteni, de tudtam róla, hogy a helyi iskolának ez a 40 éves tanára kivételesen értelmes és éleses ember. Úgy éreztem, hogy meg kell mondanom neki a teljes igazságot. Jack, kezdtem. Ezt szörnyen nehéz kezelni. Na, van valami, ami gyűrölök, az a kutyák sárgasága. Úgy érti, hogy súlyos? Nem? Sajnos, igen. Nagyon magas a halálozási arány. Együtt éreztem vele, amikor megláttam az arcán megjelenő fájdalmat és szorongást, de jobb, ha most előkészítem, mintha váratlanul érni a sok, mert tudtam, hogy Jingo pár nap alatt elpusztulhat. Még most, harminc évvel később is összerándulok, amikor meglátom azt a sárga elszíneződést egy kutya szemében. A penicillinnek és a többi antibiotikumnak van némi hatása a leptospiróziszt okozó organizmusra, de a betegség még mindig túl gyakran végzetes kimenetelű. Értem, értem, szedte össze magát Jack, de azért csak tehet valamit. Hát persze, hogy ne, mondtam gyorsan. Beadok neki egy nagy adag ellenszérumot, és kap néhány szájon átszedhető gyógyszert is. Nem teljesen reménytelen a helyzet. Befecskendeztem a szérumot abban a tudatban, hogy nem sokat fog segíteni ebbe a stádiumba, de ennél többet nem tehettem. Skippernek is adtam egy injekciót, de neki legalább azzal a boldog érzéssel, hogy meg fogja védeni a fertőzéstől. Még valami, Jack tettem hozzá. Ezt a betegséget az ember is elkaphatja. Ezért kérem, hogy csinó gondozásakor tartsák be a higiéniai rendszabályokat. Bólintott és levette a bulterielt az asztalról. A nagykutya, akár a többi pácien sem igyekezett minél előbb megszabadulni a rendelő fehérköpenyes, fertőtlenítő szagú levegőjétől. Ahogy végig ügetett a folyosón, a gazdája lelkesen fordult hozzá. – Ezt nézze meg! Nem is látszik olyan betegnek, nem igaz? Nem válaszoltam. Teljes szívemből reméltem, hogy igaza van, de a lelkem mélyén azért nagyon tartottam attól, hogy ez a gyönyörű halára van ítélve. Akárhogy is, hamarosan kiderül. Már másnap kiderült. Jack Sanders még reggel kilenc előtt oda telefonált. Csíng, nincs túl jól, mondta, de a hangja remegése meghazudtóta könnyed szavait. Ó, nyögtem fel, és elfogott a keserűség jól ismert érzése. Mi van vele? Artót tartok, hogy nagy baj van, nem akar enni, csak fekszik, szinte élettelenül. És időnként hány? – Azt történt, amit vártam. Mégis azon kaptam magam, hogy belerugok a mellettem álló asztalba. – Rendben, már is indulok. Jane ezúttan nem fogadott farcsóvállással. A tűz előtt kuporgott, és kifejezéstelenül bámulta a szenet. A szemefehérje narancságára színeződött, és továbbra is égbeszökött a láza. Beadtam egy újabb adag szérumot, de a nagykutya megserezzent, amikor beleszúrtam a tűt. Távozás előtt végig simítottam a puha fehér szőrét, Skipper pedig a szokás szerint odabújt a barátjához, de más másút jártak a gondolatai, és átadta magát saját nyomorúságának. Naponta kimentem hozzá, és a negyedik napon már majdnem kómás állapotba találtam. A kötőhártya, a szeme fehérje és a szájnyálka nyálka piszkos csokoládé színű volt. Számved? kérdezte Jack Sanders. Egy pillanatig tétováztam. Nem, nem hiszem, hogy fájdalmai volnának. Rosszul lét, émeigés, az igen, de ez minden. Akkor szeretnék még próbálkozni, mondta. Még nem akarom, hogy elaltassa. No, tudom, hogy reménytelennek látja, igaz? Tétova mozdulatot tettem, és Skippert figyeltem, aki zavarodottnak tűnt. Felhagyott a barátja nyaggatásával, és csak talán úszagolgattam. Mindössze egyszer harapott nagyon finoman a fülébe. A reménytelenség érzésével eltelve végeztem a munkám, és azzal a kínos előérzettel távoztam, hogy Jingót nem látom többé élve. És noha számítottam rá, Jack Sanders másnap reggeli telefonja tönkretette a napomat. Jing meghalt az éjjel, doktor. Gondoltam, jobban tudja. Azt mondta, hogy visszajön ma délelőtt. Megpróbált árdjéragos maradni. Sajnálom, Jack, mondtam, de várható volt. Igen, tudom, és köszönöm mindazt, amit tett. Attól csak rosszabb lett, amikor az emberek igyekeztek jól viselni a dolgot. Senderszéknek nem volt gyerekük, és imádták az állataikat. Tudtam, mit éreznek. Áltam a telefonkajlóval a kezembe. Gondoljon arra, Csek, hogy ott van még maguknak Skipper. Kicsit suttán hangzott, de a megmaradt kutya tényleg vigaszt jelenthetett. Noha már öreg volt. Így van, válaszolta. Nagyon örülünk Skippernek. Folytattam a munkámat. A betegek időnként meghalnak, és szinte megkönnyebbülés, amikor vége van. Kivált olyan esetben, mint jingói, amikor tudni lehet, hogy a vég elkerülhetetlen de mégsem lett vége. Egy hét se telt bele, és Jack Sanders megint telefonál. Skippárről van szó, mondta, mintha ugyanolyan állapotban lenne, mint Jing. Hidegkéz markult bele a gyomromba, és nagyot csavart rajta. De ez lehetetlen, védőoltást adtam neki. Hát, én nem tudom, de síralmas állapotban van, és alig eszik, rohamosan gyengül. Kirohantam és bevágottam a kocsiba. Amíg kihajtottam a város szélére, ahol Sandersék laktak, vadul vert a szívem, és rémképek sorjáztak a fejembe. Hogyan kaphattam meg a fertőzést? Gyógyszerként nem sokat vártam a széruntól, de védőoltásként tökéletesen megbíztam benne. A biztonság kedvéért még egy második injekciót is beadtam neki. Szörnyű volt elképzelni, hogy most ezek az emberek mindkét kutyájukat elvesztik de az a gondolat végképp elviselhetetlen volt, hogy a második haláleset az én lelkemen szárad. A kis Korgi szerencsétlenül bóklászott a szőnyegen, amikor megérkeztem. Óvatosan föltettem őt a konyhaasztalra, szinte felrántottam a szemhéjait aggodalmamba, nyoma se volt sárgaságnak, sem a szeme fehérjén, sem a a hátjáján. A hőmérséklete is tökéletesen normális volt, úgyhogy fellélegeztem. Nincs leptospilózisza, mondtam. Szándeszni összecsapta a kezét. Oh, hála az égnek! Biztosak voltunk benne, hogy ugyanaz a betegség. Olyan rémesen néz ki. Tüzetesen megvizsgáltam a kis állatot, és amikor befejeztem, visszatettem a stetoszkópot a zsebembe. Nos, nem találtam semmi komolyat. Kicsit zörög a szíve, de ez már megvan egy ideje. Végül is öreg már. Gondolja, hogy Jing miatt van így oda? kérdezte Sandésni. Igen, hiszen jó barátok voltak. Elveszett neki érezheti magát. De ebből majd kigyógyul, ugye? Hát persze. Hagyok itt pár szem enyhén nyugtatót neki. Ez bizonyosan segíteni fog. Pár nappal később a piacon találkoztam Jackkel. Hogy van Skipper? kérdeztem. Megnyúlt a képe. Nagyjából ugyanúgy. Talán kicsit rosszabbú. Az a baj, hogy gyakorlatilag nem eszik. Nagyon lesoványodott. Nem tudtam, mit tehetnék még, de másnap, amikor arra jártam, benéztem Szánderszékhez. Megdöbbentett a kiskorgi látványa. Éltes korra dacára az előtt Eleven és Pimasz volt, és amíg Jing élt, vitán felül ő volt a főnök kettejük között. De most rettenetesen leromlott. Tompán nézett rám, amikor beléptem, aztán nehézkesen bemászott a kosarába, és összegömbődött, mintha ki akarná zárni a külvilágot. Újra megvizsgáltam. A szívzőre kicsit rosszabbnak tűnt, de semmi más nem találtam azon kívül, hogy nagyon öregnek és megviseltnek látszott. Tudja, kezdek kételkedni benne, hogy tényleg a barátját siratja mondtam. Inkább arról lehet szó, hogy erőt vett rajta a kora. Végül is 12 éves lesz a tavaszom, nem igaz? Sandersné bólintott. De igen, gondolja, hogy ez már a vég? Lehetséges. Tudtam, mi jár a fejébe. Néhány hete még két egészséges kutya futkosott és játszott ebbe a házba, de hamarosan már egy sem lesz. És semmit sem tehetünk ellene? Megpróbálkozom egy digitális kúrával a szívére. És esetleg behozhatna egy vizelet mintát is. Látni szeretném, hogyan működik a veséje. Elemeztem a vizeletet, volt benne némi fehérje, de nem több, mint amennyire egy ilyen korú kutya esetébe számítani lehet. Tehát a vese vagy kizárhattam. Ahogy teltek a napok, több mindennel megpróbálkoztam. Vitaminokkal, vastablettával, szerves foszfátokkal. De a kis állatnak folyamatosan romlott az állapota. Úgy egy hónappal dzsink halála után ismét házhoz hívta. Skipper a sarába feküdt, és amikor szólítottam, lassan felemelte a fejét. Sovány is elgyötört volt a képe, zavaros szemmel nézett rám, de nem ismert meg. Gyere ide, pajtás! hívtam bátorító hangon. Add lássam, hogyan mászol ki onnan. Jack Sanders megrázta a fejét. Nem fog menni, doktorú, soha nem jön ki ma abból a kosárból és a kivászők is túl ahhoz, hogy járjon. És még valami. Éjszaka összepiszkítja a konyhát. Hazelőtt soha sem csinált ilyet. Mintha megkondították volna a vészharangot. Minden, amit csak mondott, a szenilitás utolsó stádiumában lévő kutyára utalt. Kerestem a megfelelő szavakat. Sajnálom, Jack, de ez nagyon úgy hangzik, mintha az út végére ért volna a kis öreg. Nem hinném, hogy a bánat ilyet okozhatna. Egy ideig hallgatott, ránézett a feleségére, aztán a szánalmas kis jószágra. Hát, pár Ez nekünk is megfordult a fejünkbe, de reménykedtünk, hogy hát, ha Mit? Mit javasol? Nem tudtam rászánni magam a végzetes szavak kimondására. Úgy érzem, nem nézhetjük tétlenül, ahogy szenved. Szinte csak csont és bőr, és nem hiszem, hogy talál még bármi örömet az életben. Értem, mondta Sanders. És egyetértek. Egész nap csak hever, nem érdekli semmi. Szünetet tartott, és megint ránézett a feleségére. Tudja, mi, doktor úr? Adaludjunk rá még egyet. Tényleg azt gondolja, hogy nincs remény. Igen, Jack, az öreg kutyák gyakran válnak ilyenni a végén. Skippernek elfogyott az ereje. Attól tartok, befejezte. Jack nagy levegőt vett. Rendben van. Ha nem jelentkezünk hónap reggel nyolcig, akkor kérem, hogy jöjjön ki és altassa áll. Nem igen reménykedtem a hívásukba, és nem is futott be. Házasságunknak abban a kezdeti szakaszában Helen titkárnőként dolgozott egy malomba. Többnyire együtt indultunk el, együtt másztunk le a hosszú lépcsőn a manzátlakásból, lakásból, és az ajtóba köszöntünk el, majd elindultam a napi külútra. Aznap reggel is megkaptam a szokásos búcsúcsókot, mielőtt kiléptünk volna az utcára, de Helen utána kutatóan nézett rám. Nagyon szótlan voltál a reggeli nélcsin. Mi a baj? No, – Semmi különös, csak a munka – mondtam. De amikor továbbra se vette le rólam a szemét, gyorsan elmeséltem neki Sandersék esetét. A karomra tette a kezét. – Szörnyű ez, James, de nem hagyhatod, hogy a szomorú esetek így lehangoljanak? Nem bírnád sokáig? – Persze, tudom, de látszívű vagyok, ez az én bajom. Néha arra gondolok, hogy nem lett volna szabad állatorvosnak mennem. – Ebben tévedsz – mondta. El sem tudnálak képzelni másnak. Most pedig megteszed, amit meg kell tenned. Újra megcsókolt, majd megfordult, és leszaladt a lépcsőn. Már jócskán benne jártunk a délelőttbe, amikor lefékeztem Sander háza előtt. Felnyitottam a csomagtartót, és kivettem a fecskendőt és az üvegcsét a koncentrált altatóval, amely békésen és fájdalommentesen tesz pontot az öreg kutya életének végére. Az első dolog, amit a konyhával lépve megpillantottam, a kövöntutyugó fehér, kövér kutyakölyök volt. Elképedve néztem le rá. – Hát ez mi? Sander's feszültem mosolygat. – Beszélgettünk tegnap Nem tudtuk volna elviselni, hogy egyáltalán ne legyen kutyák, ezért elmentünk Mrs. Palmerhez, akit ő Gingot is vettük, és kiderült, hogy éppen van neki egy eladó alma. Úgy éreztük, ez nem lehet véletlen, és neki is a csingó nevet adtuk. A ragyogó ötlet! Felemeltem a kőköt, aki kapálózott a kezembe. Kővérember módjára szuszogott, és megpróbált képen Úgy éreztem, hogy ez az új fejlemény megkönnyíti kínos feladatomat. Véleményem szerint nagyon okosan döntöttek. Diszkréten kivettem a zsebemből az altatós üveget és a tűt, és már éppen fel akartam szívni a barbiturátot, amikor megláttam, hogy Skipper felemeli a fejét. A kosár szélére támasztva az állát, mintha a kököt figyelte volna. Nehézkesen követte szemével az apró jószágot, amint oda megy a tárkához, és szorgalmasan lefegyelni kezdi a tejet. Volt valami az érdeklődő tekintetében, ami már régóta hiányzott belőle. Némán figyeltem, ahogy a korgi komoly erőfeszítések árán talpra áll. Szinte kizuhan a és reszketeg lábai imbolyog a patlón. Miután elvonzolta magát a kölyökig, tántorogva megállt, úgy maradt egy ideig, önmaga ösztövér karikatúrájaként, és miközben hitetlenkedve néztem, előre nyúlt, és a szájába vette a kis fehérfület. A kölyök kutyára nem jellemző a stoikus nyugalom. Második Jingo élesen felvisított, amikor elkapták a fülét. De Skipper nem zavartatta magát, odaadó buzgalommal folytatta a harapdálást. Visszasűlyeztettem a zsebembe a fecskendőt és a fiolát. – Adjanak neki enni! – mondtam halkan. Sander is a kamrába, és egy csíszehajra tett néhány falat hússal tért vissza. Skipper egy kicsit még folytatta a fülmajszolást, aztán ráérősen végig a kőköttetőtől talpig, mielőtt a csészehajhoz fordult volna. Alig volt erre rágni, de a szájába vette egy adag húst, és lassan őrölni kezdte az ákapcsai között. Jóságos éj! tört ki Jack Sandersből. Napok óta először eszik! A felesége megragadta a karomat. Mi ez, doktor úr? Mi csak azért vettük a kölyköt, hogy ne maradjon a ház kutya nélkül. Nos, nekem úgy tűnik, mint a újra ketten lennének. Az ajtóhoz mentem, és visszamosolyogtam a két emberre, akik megbüvölten nézték, ahogy a korgi lenyeli a falatot, és elszántan neki látta a következő húsdarabnak. – viszlát, akkor én mennék is. Úgy nyolc ónappal később Jack Sanders jelent meg a rendelőbe, és feltette az asztalra a dzsingó kettőt. Szép állattá fejlődött, a fajtájára jellemző széles melkassal és erőteljes lábakkal. Barátságos arca és farcsóvállása határozottan emlékeztetett az előtjére. Egy is egy a van a talpárnái között, mondta Jack, majd lehajolt és fölemelte Skippert. Abban a pillanatban nem tudott érdekelni a betegen. Minden figyelmem a kövérkés, csillogó szemű korgira irányul, aki régi életereje és vidgonsága teljébe harabdálta a nagy kutya hátsó lábát. Hm, nézze meg az ember, mormolta, mintha visszaforgatták volna az idő kerekét. Jack Sanders felnevetett. ha nagy barátok lettek, úgy, mint rég! – Gyere csak ide, skipper! Elkaptam a kis korgit és megvizsgáltam. Amikor végeztem, még visszatartottam egy pillanatra, miközben ő megpróbálta visszaverekedni magát a barátjához. Tudja, biztos vagyok benne, hogy még évekig élhet. Komolyan? olyan? Jack pajtos fény csillant meg a szemébe. De hagyom úgy rémlik, mintha utcán azt mondta volna, hogy lejárt az ideje. Vége van. Felemeltem a kezem. Tudom, tudom, de néha olyan jól esik tévedni.